Набагато пізніше, після сорока років, я й сам переживу щось подібне. Пророчий сон, який розкаже про смерть Григорія. Але про це на своєму місці. А тут спробую відтворити сон матері. Ось вона виганяє за вітряк наших гусей. Зненацька небо потемніло, на вітряк накотилася грозова хмара. Ударила блискавка і влучила просто в гусака – Гусак спалахнув, ніби смолоскип, біжить по траві, підняті крила потріскують у полум'ї. Гуска побивається за ним, але допомогти не може, і гусенята налякано вилочуть. Щось у цих звуках є дитяче, людське. І все, кипкує Григорій. Якщо кожен сон так оплакувати, сліз не вистачить, ви б кращі картоплі наварили». Не встигла мати поставити на грубу картоплю, як у вікно постукали. «Хто там?» – тремтячи від страху, відгукнулася мати. «Відчиняй я вдохо!» – Данила принесли. Батька внесли в хату на великому брезенті. Він був іще живий, але нікого не впізнавав. Мати страшно заголосила, а підняв мене на піч і наказав Тетянин відпускати донизу. Сталося ось що. В лампові біля шахти спалахнув бак із бензином. Один із шахтарів, опікаючись, ухопив цей бак голими руками і викинув його у відчинені двері. Саме цієї миті у прямокутнику дверей з'явився нічний сторож. Батько був задягнений у ватіні штани і довгий кожух, зутий валянки, на голові тепла короляча шапка. Все це миттєво змокло в бензині, що спалахнув, і людина перетворилася на палаючий смолоскип. Мабуть, батько не зрозумів, що з ним скоїлося. Засліплений у панічному потрясінні побіг у відкритий степ назустріч зимовому вітрові. Провалюючись у замети, біг все далі й далі, сніг танув на його шляху, а він біг. Коли його нарешті не і звалили в сніг, щоб збити полум'я, було вже пізно. Двадцять один день прожив він у лікарні, Кіру йому заміняло простирадло, благав Бога послати йому смерть, а ще просив, щоб привезли мене, але мати чомусь на це не зважилася. Я бачив, як жінки його обмивали, вже мертвого. Батько майже весь був обуглений. Не незрозуміло як він міг стільки прожити. Не маю права обминути майже містичного збігу, бо так воно було. В день смерті мого батька помер також батько моїх старших братів Сергій Кузьмин. Він, звичайно, загинув від горілки. Брати не знали, як їм бути, їхати на похорон рідного батька, якого вони не шанували, чи ховати людину, що стала їм близькою. Мати вагалась недовго, сказала суворим, владним голосом Їдьте діти, віддайте належне батькові вашому. У всьому іншому розбереться Бог. Брати поїхали. Мені це здавалося несправедливим. Тільки після смерті матері, вже у свої зрілі роки, я погодився з її рішенням. Воно здалося мені мудрим. Я розумів і не розумів того, що сталося. В ранньому дитинстві ще немає розуміння смерті. Ніби це щось тимчасове, несправжнє. Чимось вічним і справжнім є лише життя. Сьогодні ж мені здається, що діти завжди ближчі до істини, ніж дорослі. Шахта Першине – це була звичайна копальня, як раніше називалися Донецькі шахти. Їх і справді викопували, як викопують колодязі, кайлом і лопатами. Спершу землю підіймали воротками, силою людських м'язів. Відтак вугілля й породу витягали коні, що крутили величезний барабан, на який намотувався сталевий трос. Тому не дивно, що бензин, який заливали в шахтарські лампи бензинки, зберігався у відкритому баку, а бак стояв біля груби. Про техніку безпеки тоді не мали уявлення. Поховали батька на сільському цвинтарі. Цим я також караюся. Повернувшись із війни, вже не міг відшукати його могили. Над кожним із нас прогоркотіли такі лихоліття, що живим тоді було не до мертвих. Люди падали в землю, як падає осіннє листя. І все ж таки гірко, що я втратив глиняний горбик, який...